49. fejezet 2020. USA, New York Nem tudom, miért ilyen nehezek folyton a lépteim, amikor ide jövök. Szeretem anyámat. Jóformán csak ő van nekem. De egyszerűen képtelen vagyok megemészteni azokat a szemre hányó szavakat, amiket rendszerint a fejemhez vág. Amikor vele beszélgetek, mindig egy szaralaknak tartom magam, aki cserben hagyta a szülőanyját, Noha egész életemben egy nemzetet akartam szolgálni. Nem voltak illúziúim. Tudtam, hogy anyám nem lesz boldog az életutamtól, hiszen láttam, miként kezeli apámat, de mégiscsak a fia vagyok. A házat meglátva felsóhajtok, majd kissé gyorsítok, mintha ezzel pikpak túl lehetnék a dolgokon. Belépek az ajtón. Közben szemlesütve korholom magamban az anyámat, amiért sosem zárja kulcsra a bejáratot, pedig New York nem a közbiztonságáról híres. Bejjebb sétálok. A nappaliba érve azonnal a kandallóra téved a szemem, ahol apám meg annyi kitüntetése, fotója és könyve sorakozik. Elszorult torokkal állapítom meg, hogy minden más lenne, ha ő még élne. – Anya! Kiálltam, mire anyám törékeny nyúlánk alakja megjelenik az étkező ajtajában. Felsikít, a szája elé kapja a kezét, majd zokogva felém rohan. Kisfiam! Anyakamba csimpaszkodik, a derekára fonom a karomat és fölemelem, miközben ő összecsókolgatja az arcomat. Igen, szeretem az anyámat. Van szívem. Sokan azt gondolják, hogy egy vadállat vagyok, egy jéghegy, de ez nem igaz. Gyerekként sem voltam egyszerű, konok voltam és öntörvényű, de pont azért lettem katona, mert nagyon is mélyek bennem bizonyos érzések. Leteszem. Ő hol a könnyeit törli, hol a hajambatúr. Tudod, hogy utálom ezt. Miért nem szólsz, hogy mikor jössz? Most mivel kínáljalak meg? Alig van kaja, és süteményt sem sütöttem. Jaj, maradj már. Robert, kisfiam. Ölel ismét magához, és tudom, ki kell élveznem ezeket a pillanatokat, mert anyám hamarosan átvedlik egy ostorozó hárpiává. Az a fontos, hogy itt vagyok. Nem kell kaja. Olyan nyúzott vagy. Hol voltál? Elmosolyodom, mert anyám jól tudja, hogy úgy sem adhatok választ. Ha belegondolok, valóban nincs könnyű dolga. Egy városban lakunk, de van, hogy szó nélkül eltűnök hónapokra, és ő csak sejteti, hogy bevetésem vagyok. De mit tehetnék? Ez a szabály. Mindegy. Tegnap érkeztem. Gondoltam, meglátogatlak. Na még szép. És meddig maradsz? Ismét felnevetek. Tudja, hogy ez is rejtély. Hogy vagy, anya? Hárítok. Mire ő felvont vállal, végigmér. Én jól. Csak olyan ritkán látlak. Tudod, hogy amikor lehet, akkor jövök. Nem, fiam. Mindketten tudjuk, hogy többször is jöhetnél. Nem megyek ebbe bele. Inkább odalépek a kandallóhoz, kezembe veszem azt a képet apámról, amelyet mindig szoktam, és gyengéden beleöklözöm. Hello, apa! Itt vagyok. Hiányoztál. Hallom, ahogy anyám szipogni kezd mögöttem, kicsit lelkismeret furdalásom támad, amiért neki nem mondok ilyeneket. Visszateszem a képet, és felé fordulok. Van, hogy hetekig nem látom, így szembetűnő az idő, ami eljár felette. Egy egyszerű pólót visel, a cicanad nadrágja rásimul a vékony lábára. A legszívesebben megkérdezném, hogy eszik-e rendesen, de nem teszem. Kimegyünk a temetőbe? Persze, Mosolyodik el. De előbb készítek neked legalább egy szendvicset. Csöppet sem vagyok éhes, de hagyom, hogy kimenjen a konyhába, és hozzon valamit, mert ha ezt is elutasítom, akkor azzal jön majd, hogy neki már semmi haszna, és a fia már egy egyszerű szendvicset sem eszik meg ebben a házban. Amíg ő tevékenykedik, én újra visszalépek a kandallóhoz, majd hosszasan kémlelem a rajta sorakozó tárgyakat. Miért csak a holtakkal foglalkozunk? Fontos az ember élet, a legfontosabb. Nem becsüljük meg az élőket. Van úgy, hogy akit a legjobban szeretünk, abban is a hibákat keressük. Akkor kezdjük értékelni a személyét, amikor már nincs. A gyász sokszor több szeretetet hoz felszínre, mint ami a való életben létezett két ember között. Ez szánalmas. Nekem is elég cudar most a viszonyom anyámmal, pedig értékelnünk kellene a perceket, órákat, napokat, amiket egymás közelében tölthetünk. Sonkás sajtos jó lesz? Vagy van a fagyasztóban hamburgerhús? Sütök ki gyorsan. Nem kell anya. Tökéletes. Amikor megfordulok, akkor látom, hogy tálcára pakolta az ételt, esze ágában sincs az étkezőben leültetni. Elmosolyodom. Gyerekkoromban csak az asztalnál lehettem, mert apádnak mindene volt a rend. Próbálja kedvesen mondani, de a szavaiban ott bújkál a szemrehányás. Elveszem a tálcát, leülök a kanapéra, és megtörténik, ami csak ritkán, ő is leül mellém. Anya, tudod, hogy nem szeretek ilyenekről beszélni – és megbánom, hogy belekezdtem, de ültében felém fordulva jelzi, hogy őt nagyon is izgatja, miről van szó. A mai napig nehezte el szapára. És rám. Hosszú évekig hallgattam, de ha már ott tartunk, hogy miért jövök ritkán, akkor elmondom, hogy ez az oka. Arra számítok, hogy duzzogni kezd, és úgy, ahogy általában hangos szónoklatot ad elő a bizarr sorsáról. Ehelyett egy pillanatra a kandallóra néz, majd vissza rám. Olyan a tekintetem, mintha nem is a fiát látná, hanem egy idegent. Nagyon szerettem az apádat. Nem volt hozzáfogható férfi. Csak tudott fiam, ő nem engedte, hogy szeressem őt. Táncolni kezd a gyomrom. Számtalanszor hallottam már én is ilyet emberektől. Olyan pokróc vagy. Miért nem engeded, hogy szeresselek? Neked nincs szíved. Apai szeretett téged. Jaj, Robert, mit tudsz te erről? Pontosan erre a hangnemre számítottam, nem lep meg, de gyűlölöm, hogy úgy tesz, mintha nem lettem volna része az életüknek. Többet, mint hinnéd. Hosszú ideig hallgat, majd ismét visszatér az apámhoz. Sosem a nem velünk töltött időért nehezteltem rá, hanem azért, mert amit velünk tölthetett volna, az sem velünk töltötte. Volt egy világa, amiben nem engedett be. Ez nem igaz. Így van, Robert. Ő nem tudott. Szóval nem tudott úgy szeretni, mint egy normális ember. Normális volt, és téged sem tanított meg rá. Dühötten ugrom fel, a tálca a földre hullik, miközben magamból kikelve ordítom. Akkor miért nem tanítottál meg te? Soha az életemben nem emeltem még fel a hangomat anyámmal szemben. idáig némán tűrtem a szemrehányásait, és elfogadtam, hogy nem sikerült neki megfelelnem. Nem tudom, mi kattant most benálom, de a kirohanásomat követő másodpercekben már is bánom ezt a hangnemet. Döbbentem, figyel, majd csak ennyit nyög. Robert! Volt, amilyen volt. Lett, aki lett, de te a felesége vagy, és én a fia. Hogy gondolhatod, hogy nem mi voltunk neki a legfontosabbak? értesz, fiam! Nem értelek félre! Kipaszottul értek mindent, hiddel és kurvára nem érdekel ez tovább! – Baj van, érzem, ez nem én vagyok. – Ne beszélj így velem, ez nem a sereg! – sírja el magát. – Jó ideig figyelem! Tudom, hogy oda kéne lépnem hozzá, meg kéne de képtelen vagyok rá. Anyám ugyanazt kapja tőlem, mint apámtól, és én ugyanazt kapom anyámtól, mint apám kapott. Elátkozott kör vagyunk. Egyedül megyek ki a temetőbe. A kiárathoz indulok, hallom, ahogy egyre hangosabban és kétségbeesettebben zokog. Apám végső nyughelye a Calverton nemzeti temetőben van. Az eltelt percekben sikerült lenyugodnom. Mire a sírhoz érek, már nem dű tombol bennem, hanem végtelen fájdalom. Felkapom magam mellől a kis pálcikára tűzött papírzászlót, és apámhoz indulok. A márvány láttán azonnal megrohannak az emlékek. Látom magam fiatal katonaként, amint itt állok a sírja mellett, és fogadom, hogy végigcsinálom. Anyám zakogásának emléke mászik a fülembe, és hallom, ahogy mindenki azt szajkózza. Hős volt. A földbe szúrom a zászlót, majd a kőre tenyerelve meghajolok. Hello, apa! Jó ideig a tájat kémlelem. Csönd van és nyugalom, amilyen egy háborús övezetben sosincs nem kéne, de olyan érzésem van, mintha elveszítettem volna valamit. A háborúk bevetések rabja lettem, és ha nincs, akkor félembernek érzem magam, aki semmire sem jó. Leülök. A fű kisé nyírkos, de nem érdekel. Mit szólsz? Megint sikerült anyával összekapnom. Egy barom vagyok, mi? Apám sosem veszekedett anyámmal, és én sem... Ezért most hatványozottan szégyellem magam. A kőbe mart betüket figyelem, Miközben arra gondolok, Hogy hány és hány bajtárs mellett Szokott még így ülni egy hozzátartozó. Amikor harcolunk, Sosem gondolunk arra, Hogy várnak minket itthon. Évek óta nem sírtam apám sírjánál, De most csorogni kezd a könnyem, Miközben fel is sóhajtok. Az arcom a tenyerembe betemetve. Félve mondom ki azt, Ami már jó ideje bennem lapul. Sosem ismerném el másoknak. Egyedül Pol tudja, hogy én sem vagyok már a régi. Folyton Nigériára gondolok, apa. Folyton. Próbálom összeszedni magamat. Nem akarok beszélni, de a szám közvetíti, ami az agyamban cikázik. Nigériában, Afganisztánban, Irakban, Líbiában, mindenhol újra és újra. Pár percig csak a könnyeimet törölgetve harcolok a feltörő képekkel, majd felröhögve megcsóválom a fejem. Ez a döntő, igaz, apa? Elképzelem, hogy apám leül egy asztalhoz, és sejtelmesen csak ennyit mond. Úgy van, fiam, van végzeted, és van döntőd. Jázd le. Azt hiszem, lejátszottam. Tudod, Kolumbiában voltam, meg Venezuelában. Váltok gyorsan témát, mintha apám tényleg itt ülne, és lepleznem kéne az érzéseimet. A dzsungel szarabb egy fedezék nélküli tűzharcnál. Röhögök fel. Eszembe jut glória. Egy ideig lefoglalja a gondolataimat, De újra visszatére apámhoz. Az ő teste a föld alatt pihen. Úgy rothad el, mint meg annyi hűsé. Vajon hol a lelke? Elveszett. Jaj, apa! Ismét megdörzsölöm az arcomat. Szívesen elsírnám neki a többi bánatomat, De érzem, hogy valaki figyel a közelből. Megfordulok, anyám áll a domb szélén, A kezében egy szál virágot szorongat. Lassú léptekkel a sírhoz sétál, majd az én zászlom mellé a földre fekteti a virágot. Föl akarok állni, de váratlanul mellém ül, és a térdemre teszi a kezét. Sosem ültem még idele, suttogja. Jó ideig némán nézzük a követ, mintha magát apámat látnánk. Sajnálom, anya, nem akartam. Tudom. Apát sem bántott soha. Még akkor sem, amikor én őt ostoroztam. Jó gyerek vagy, Robert. Elmosolyodom, már gyerekkoromban is számtalanszor mondta ezt. Neked a szíved ugyanúgy a helyén van, mint apádnak volt. éppen büszkének kéne rá lennem, hogy két ilyen férfi mellett élhettem le az életemet. Nem tudok mit mondani, mert arra én is büszke vagyok, hogy az volt az apám, aki. Tudod mit? Löki meg a vállam. Felé fordulok, mint aki kíváncsi arra, hogy mit szeretne mondani. Mától nem lesz ilyen. Én visszafogom magam. Mindketten fölnevetünk, tudjuk jól, hogy anyám sosem lesz képes visszafogni magát. Ő egyszerűen ilyen. Nincs ezzel baj. Én mindkét szülőmet olyannak fogadtam el, amilyenek. Valójában az egész világot úgy fogadom el, ahogy van, még ha harcolok is dolgok és eszmék ellen. De van valami, amit meg kell beszélnünk. Elkomolyodik. Rögtön rossz érzésem támad, arra számítok, hogy valami gyászos hírt közöl majd. Ígéretet kell nekem tenned. Ó, és pedig? Ígérd meg nekem, Robert, hogyha egyszer lesz egy olyan nő az életedben, akivel komolyra fordulnak a dolgok, engeded neki, hogy szeressen téged. Engedd meg neki, hogy kimerítsen magából egy részt, és azt átadja neked. Ez a szerelem lényege. Döbbenten lesem anyámat, mert sosem beszélt még így. Megígéred? Ez nem nagy dolog. Bólintok, de nagyon nehezen nyögöm ki. Megígérem. Fölugrom, fölsegítem anyámat is, aki egy gyengét puszit nyom az arcomra. Szeretlek, Robert. Én is téged, anya. És? Szóval van egy nő. Ó, oh, tényleg?